Gelozie, 1881 Când te-am văzut, femeie, ști ce mi-am zis în sine Nai N-ai să pătrunzi vreodată înăuntrul astei inemi. Voi pune ușii mele zăvoare grele, lacăt, să nu pătrunză în casă în zâmbirea ta din treacăt. Și cum? Dar înțelegi tu cum, cu acea gelozie, ce gândurile-ți arde și inima sfâșie, sfârșie, că-și mă întrebam, se poate, că atât de împodobită cu inima și mintea să nu fie iubită, că-și prea, prea e frumoasă. Dorința-i gura livă, ademenirea-i blândă, putut asta împotrivă atâta Atâtor vorbe calde, șoptite cu durere, aerul îl împle cu un val de mângâiere, pututa împotriva atâtora să steie când e așa de dulce, și nu-i decât femeie. Știind că o săgeată din arcul cel cu gene e chiar durerea însăși a vieții pământene, Venin știind că este sărutul zânei vineri, Venin mi era suflarea și ochii tăi cei tineri, și nu voiam ca dânsii. Cu dulce vicleșug s-a prins albui suflet pe al patimilor rug și zborul cugetării mândria din cântare -mi, eu nu voiam cu un zâmbet al tău să mi le sfare Priveai la mine straniu și te mirai Că tac. tu nici visai că în gândul meu fălcile-ți dezbrac, de cărnurile albe și gingașe și sterpe, că idolului mândru scot ochii blânzi de șerpe, tu nici visai că în gândul meu fața ta o tai, că ce rămase atunci, înaintea minții -mi. Vai, era doar începutul frumos al unui leș. Ba mai trecei cu mâna prin perii tăi cei deși și nici visai că gândul-mi te face de o cară, pentru că porți pe oase un obrăzar de ceară și că priviri grozave, ca mâini fără de trup, se întindea asupra cu ele să te rup. Și pe cât de frumoasă și gingașă la porti eu te priveam atunci cu rece ochi de mort. Dar m invins. învins, ai a inimei cămări și acum lucești ca fatală peste mări, pe gândurile mele și treci așa frumoasă ca marmura de albă cu gene lăcrămoase și cum plutești natinge atinge piciorul de pământ, Atârn precum atârnă nădejdile de vânt. Mă mișc ca oceanul cu suferinți adânci, Ce brațelei de valuri atârnă trist de stângi, Se înalță și recade și murmură într lune lunecă pe negre păduri de paltin luna, pătruns, el e deja alea luminei celei reci. În veci de el departe și el iubind-o în veci, de s-ar lăsa pe sânui din cer vreodinioară, el ar simți în luntroi, cu cerul întreg coboară și-ar Durerea-i pe-al mers, cu-un univers deasupra ei și în el cu-un univers, astfel domnești pe visum și pe singurătatea -mi, și miște-ne-al meu suflet un ocean de patem, iar brațele-mi s-aruncă ca valurile mării. Ah, în desert nici nu pot, ca să te dau uitării, să aruncă înspre cerul cel luminos, recad și mistui de chinuri, ca tantalus să iad, dar în zadar, că ceasul a fost voința sorții, ca tu să-mi dai durerea și voluptatea morții, și să răsai, și să-mi răsai din marea de suferințe înaltă ca marmura eterna ieșită de sub daltă.